Ut. för jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet, så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på det. Och sol, och med Välkomna tillbaks Ni lyssnar på Lina och Thomas från Miljöpartiet och Gröna i Trelleborg Biogas Vad är då det? Biogas Det är eh, framställningen av gas genom att använda olika typer av restprodukter Ofta så kommer de ifrån från jordbruket eh, och alla har väl hört talas om jordberga biogasanläggning eller så har man inte det och då ska man få lite information av oss idag tänkte vi om vad de gör och, och hur det kommer sig. Men eh, biogasen kan också produceras av restprodukter från slakterier eller från eh, hushållsmatavfall. Och i Trelleborg så samlar man in rester från hushållen också och då används det till biogasframställning också. Så att, eh, vi tänkte prata lite mer om detta idag. Eh, innan vi gör det så tänkte jag fråga vår extra speciella gäst här, Astrid. Vem är du? Astrid, vad är en Jakobsson. Hur gammal är du? 10 år. Mm. Och du har ju, vi har ju tagit fram lite musik till dagens sändning. Och eh, kommer att spela lite olika saker, lite gammalt och nytt och lite grönt och lite skönt. Och vi har även bett dig eh, välja en låt som du mm. gillar särskilt mycket. Mm. Så vi återkommer till det. Det får bli en liten cliffhanger till senare i sändningen. Men eh, det här med biogas är ju särskilt viktigt för att man har ju bestämt bland annat i Trelleborgs kommun att ansluta sig till fossilfritt 2020 eller fossilbränslefritt 2020. Och det betyder att man ska ha bara förnyelsebara källor eh, fossilfria energikällor 2020. Så därför så måste vi jobba för de målen hela tiden. Och eh, man har ju insett att i Trelleborgs kommun så slängs tusentals ton matavfall. Och eh, man har kunnat visa då genom undersökningar och mätt hur mycket folk har slängt att, eh, att eh, det uppgår till genomsnitt 100 kilo per person och år. Det är ju jättemycket mat som slängs. Och då är det väl jättebra att man kan ta tillvara på det genom att eh, skicka det till eh, röt processor och låta det ruttna till biogas. Och den biogasen kan man ju sen använda på många olika sätt. Och regeringen har ju också antagit ett miljömål. Senast år 2018 ska minst 50% av matavfallet sorteras ut. Från både hushåll och storkök och butiker. Det är 50% av allt matavfall. Så då måste man ju se till att börja jobba med det. Och där gör kommun, Trelleborgs kommun väldigt mycket. Ja. Och det är ju. Man kan ju tro att det inte lönar sig. Men det blir rätt så mycket. Gas av. Av 10 kilo. Matavfall så blir det. 1,2 mil. Man kan köra på det. Så att. De här bilarna som samlar dem upp matavfallet i Trelleborg. Det räcker ju till uh, deras gasbehov och mycket mer. Ja, absolut. Uh, regeringen har anstagit uh, mm. Och från, du menar från 1 november 2012 så har ju Trelleborgs kommun beslutat att uh, det är obligatoriskt att sortera <coughs> sitt matavfall. Förutsatt att man då har infrastrukturen för det. Och det håller man på att införa. Man är väl igång inne i tätorten och kommer att jobba vidare på eh, landsbygden sen när det är infört. Och eh, jag tror vi tar och slappnar av lite med musik från eh, Astrids lilla beställning här. Mm. Vad har du bestämt för låt Astrid? Shower med Becky G. Då kör vi den låten. Something about ya Got me feeling like I can't be without ya Anytime someone mention your name I'll be feeling as if I'm around ya Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you out of my mind Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my home. So we, baby let's take our time Då är vi tillbaka, Miljöpartiet, i Trelleborg som sänder Lina och Thomas och vår speciella gäst Astrid. Tack Astrid för den låten. Det var shower med Becky G. Det är sånt som tioåringar gillar. Mm. Och även vi andra såklart kan råka loss till det. <laughs> mm. Men Astrid, varför, vad tycker du egentligen om miljöfrågor du som är tio? Hur ser man på det när man är tio år? Jag vet inte. Det är lite svårt att fundera på kanske när man är tio. Mm. Vi återgår väl till biogasfrågan så får du fundera på det lite kanske. Mm. Kan du göra det? Ja. Ja, ja biogasen är ju en, en viktig energikälla i omställningen för en hållbar framtid. Rörelserna Russ i jorden kommer inte att ta slutet utan återomvänsera tiden. Och då tillgodoserar man dagens behov av, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att, att tillgodose sina behov. Och det är ju en del av definitionen av hållbar utveckling som antogs 1987. Så den har hållit i sig den definitionen. Att det handlar om kommande generationers behov. Och eh, det blir inget skräp över heller utan det som blir över efter att man har rötat de här... Matresterna eller jordbruksprodukterna. Det blir gödsel som man kan köra ut på åkrarna och använda igen och igen. och igen. Någon som har förstått det, det är ju eh, jordberggods och Otto von och de som har jobbat fram hjordbara-projektet. Eh, det gjorde man ju med, genom att 2007 började det som en diskussion mellan sju aktörer i Skåne. Um, och sen så beslöt då eh, Biogasyd och Eon och Lunds universitet och Malmö stad- biobränslebolaget, VSP och Trelleborgs kommun- att söka bidrag. Och då fick man pengar till ett gemensamt biogasprojekt- Biogas Det finns en hemsida om man vill gå in på den. Det står eh, massa bra information om hur det projektet har fungerat. Och, så. och man fick eh, 7,5 miljoner för att driva- eh, det. Och även för att starta ett biogascenter i Trelleborgs kommun. Och det ligger där bredvid det gamla museet. Så att, där hålls det utbildning för studenter och man har massa studiebesök från många andra länder. Framförallt Polen har man studiebesök för att de är nyfikna på hur det fungerar. Och det jag tycker är mest spännande med projektet i det är ju det här samarbetet mellan jordbruket och näringslivet. och Um, kommunen för att uh, ställa om till en hållbar utveckling där man tar vara på de resurser man har och återför och säkerställer att man har biogösel som du sa, Thomas. Jätteviktigt. Det är särskilt viktigt i vår kommun. Vi har ju väldigt mycket jordbruksmark. Ja, och om vi, om vi inte tar hand om den här näringen som annars bara rinner ut i havet så Kommer stränderna se förföljare ut. De kommer se ännu värre ut än vad de gör idag. Så det är, det är väldigt viktigt att man tar hand om den här näringen. Och lägger biogödsel på en åker. För då rinner inte det lika lätt ut i havet som sådana här kemiska gödselmedel gör. Framförallt så en del av det projektet eh, handlar ju om att man ska skapa en. En cirkularitet eller en cykel eller vad man ska säga. Ett slutet system där man kan odla i våtmarker så att våtmarkerna fångar upp överflödiga näringsämnen som annars skulle åka ut i havet. och Sen så kan man skörda de, det som odlas i våtmarkerna och så kan man använda det som en resurs i biogasproduktionen. och Det tycker jag är rätt fantastiskt. Mm, det man också tittar på eh, i, i Smyge-anläggningen. Där finns ju en, en liten minianläggning i Smyge eh, som ligger vid reningsverket. Om man åker buss eller bil eller cyklar för den delen förbi reningsverket i Smyge så kan man se den här biogasanläggningen. Eh, och eh, vi kan berätta lite mer om vad man gör där efter lite musik. Och då tänkte jag att eftersom vi pratar om lite ny teknik som det gäller så kan vi ju lika gärna lyssna på Vilmorex-teknikens under. Kan man lita på teknikens under? Det var precis vad eh, hållbar utveckling, den avdelning som finns i Trelleborgs kommun under samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning gjorde när de eh, tänkte att nu får vi göra någonting med den när och näringslivscyklerna i, i, på kusten och de problem vi har. Det här är Lina vidin Hansson från Miljöpartiet. Och, eh, vem har jag med, och med mig i studien? Lika bra påminna alla om det. Det är Thomas Tygeskjöld. Och Astrid Werdin Jakobsson vår, vår speciella gäst som ger oss ett barnperspektiv på sändningen idag mm. Mm. Astrid när du hör miljöfrågor vad tänker du då i skolan så har vi pratat om att eh, vi andas ut kollektiv och det behöver växter och växter ger typ av syre så jag har ett tips att man kan ha växter inomhus. Det är jättebra. Hemma hos bra att ni har fått lära er det. Vi mm. klarar oss inte utan syre. Mm. Det är bra. Mm. <laughs> mm. Och eh, i smyge så i den eh, anläggningen som finns där så man, har man under flera år testat eh, vad man kan göra med tången. Förutom då om man kan till exempel göra biogas av tång. Och eh, enligt de som eh, har jobbat med detta, de tjänstpersonerna, så har det visat sig att det är ganska svårt, men inte omöjligt. Eh, och det finns andra saker som kanske är bättre och ger mer energi av, av eh, sina liksom, produkter och innehåll. Men eh, tången går också att använda. Och där testar man lite olika sätt och försöker forska kring det. Tillsammans med eh, universitet. Och... Eh, man har också tittat på eh, hur man kan rena, eh, använda bakterier för att rena eh, och bryta ner slamm från avloppsreningsprocessen. Så att man testar lite olika saker där ute, det är jättespännande arbete. Och vad man tror så är ju detta... Uh, det enda projektet. Uh, nu har det många andra kommit igång, men där man testar detta i så stor skala som vi gör här. Och eftersom vi har så stora utmaningar när det gäller tången som vi gärna blir av med från stränderna, ju. Eller du gillar bara dig, tång, Strid? Nej. Nej, tänkte ni Vi vill ju gärna bli av med tången från stränderna, den som inte ska vara där. Uh, och om man då kan använda den till ett bra sätt så, så är det ju topp. Man har idag startat Biogas Center of Excellence som ett sätt att sprida hur Trelleborgs kommun jobbar med de här frågorna. Och där är jätteengagerade tjänstepersoner som, som sprider den informationen och har studiebesök i Smyge och i Jordberga för att berätta om hur man jobbar. Och Jordberganläggningen är ju jättestor. Jag har själv varit där och besökt och det är fantastiskt att man kan skapa någonting så stort för en hållbar framtid. Men Astrid, om du fick välja en låt till, vad skulle det vara? Lost Boy. Lost Boy. Vi ska spela den lite senare, tänkte jag, till dig. Och innan dess så kör vi en av Miljöpartiets favoritlåtar. Sikkel. eller Nickelen. Ja, med den stråhed. Lokalt och bra. och det får ho ske lavabrikal cykel är and a new girl in the Miljöpartiet i Trelleborg. Vi har haft en liten mus som har viskat till oss så att det hörs lågt ut i radion. Jag inte, vi får väl försöka prata lite högre. Ja, det får vi göra. Ja, absolut. Det är ju så att det här är Miljöpartiet, de gröna Trelleborg som sänder. Vi kommer att sända framöver varannan onsdag. Mellan klockan sex och klockan sju. Och diskutera lite olika frågor. Och kopplade till de frågor som vi tycker är viktiga som handlar om miljöfrågorna klart mm. jämställdhet och eh, integrationsfrågor inte minst eh, för att skapa ett öppet och inkluderande Trelleborg tycker vi är viktigt men eh, då vill vi gärna också att man mejlar till oss eh, förslag på saker vi kan prata om eller bara ställer frågor till oss eh, och då kan man mejla trelleborg1 Trelleborgs blir det ju. mp.se Hjärtligt välkomna och mejla oss. frågor. Och Lina heter jag som sagt. Och eh, i kvällens program så pratar vi om biogasen. I, särskilt i Trelleborgs kommun. Och eh, det är ju så att vi har pratat lite grann om hur man jobbar i kommunen med detta. Och hur man kan producera biogas. Ehm, hur... Eh, vad det finns för olika eh, områden som man jobbar med, bland annat vad vi har för anläggningar i kommunen eftersom vi är lite kända som biogaskommun eh, generellt i Sverige och även utanför Sverige ehm, Och eh, Man kan ju också fundera, då, vad, vad kan man göra med biogas? Försöker vi själva använda biogasen, eller, så, eller tycker vi det är bättre att man kör kommunens fordon på bensin till exempel en biogas. Nej, det tycker vi inte. Nej. Nej. <laughs> och eh, vi har nyligen eh, och jag, kommer, jag har faktiskt blivit inbjuden och presentera kommunens arbete när det gäller omställningen i fastighetsgasen. Den gas som vi använder för att värma upp kommunens fastighet, det rör sig alltså om ungefär 30 fastigheter. Där har vi nyligen skrivit ett avtal med en gasleverantör att vi vill bara ha biogas. 100 procent ska vi ha. Och hur ser det biogasen ut i ledningarna? Är den grön tror jag nu? Nej, den är färglös. Men ja. ändå. Ändå. Nej, det där där är ingen annan gas som åker i ledningarna direkt. utan man, Det är ju som grön el. Det är likadant där man skriver ett avtal för att visa att man vill ha Efterfrågan. Man vill bara ha 100% biogas för att öka produktionen. Och det gynnar ju de som tillverkar biogas och gör att omställningen blir lättare. Så det är vi väldigt stolta över att vi har ett avtal nu på 100% biogas i Trelleborgs kommun. Så att vi ska åka och berätta det på gasdagarna. heter Det tyckte jag lite spännande i gasdagarna. Jag har aldrig, aldrig reflekterat över att det finns gasdagar. Men de är i Göteborg i slutet av maj här. För får vi marknadsföra Trelleborg lite extra. Mm. Thomas, i Trelleborgs kommun så har man ju matavfallsinsamling. Kan inte du berätta lite mer om det? Jo, de samlar in eh, matavfall från alla hushåll. Och så körs de till Malmö. Där de blir biogas, tillsammans med en massa annat, eh, slakteriavfall och allt möjligt blandas där inne och så blir det biogas. För den anläggning som vi har i Trelleborg, den tar bara hand om eh, jordbruksprodukter. Så att eh, där, är skill där är en skillnad på det, man, vad man gör var någonstans, även om de båda två gör gas. Så kan man inte blanda hit och dit för mycket. Det blandas hit och dit i ledningarna. Så när vi eh, trycker in biogas. Så får vi också ut biogas lokalt. Och eh, ja, Det gör ju att vi minskar koldioxidutsläppen Med 28 000 ton per år. Och det är ju lika mycket som 300 stadsbussar på ett år släpper ut annars. Så det är en hel del utsläpp man äh, slipper undan genom att använda biogas. Mm -hmm. Och det är likadant när det gäller den här omställningen i, i gasefterfrågan från naturgas till biogas i fastigheterna. Då, det Bytet då innebär att man minskar koldioxidutsläpp med runt 1000 ton per år motsvarar 25 varv runt jorden för en lastbil med ett släp. Det är viktigt med ett släp för jag tror att det påverkar. <laughs> <laughs> och eh, man kommer i kommunerna och märker de här fastheterna som har fått biogas för att tydligt eh, visa hur, hur man jobbar. Ska de målas gröna då? eller? Nej eller kanske någon blomma på. eller så. <laughs> Nej, jag tror inte det. Det är som de här pågatågen som är fulla med larv och insekter. De är sjukt coola. Har ni inte sett dem? De är målade. Målade, målade gröna med, med blommor och bin och nyckelpika och sånt. ja. Jättefina. Och eh, det är så härligt när man läser om de tjänstepersoner som har jobbat med det här med biogasen. Och också eh, hur man tänker sig finansiera, för det blir en lite ökad kostnad för kommunen. Ungefär 150 000 kronor per år för kommunen. Men då har man också jobbat med energieffektivisering i fastigheterna. Och det betyder att man sparar energikostnader på sikt. Och de tjänstepersoner, liksom, när de har fått uttala sig om detta så säger de att det handlar om att våra barn ska gå i skolor som värms upp med grön energi och att kunna erbjuda kommunens invånare en bra inomhusmiljö och en bra framtid. Det tycker jag är så inspirerande. Att vi har tjänstepersoner som är så engagerade i de här frågorna. Eh, och i barnens framtid. Ja. Det är väldigt viktigt med barnens framtid. Det är det enda som spelar roll för mig faktiskt. Man ja. lever för sina barn ju. Ja. Eller hur Astrid? Varför ja. Ja. det ska du få välja en låt? Jippie. Vad het, va heter den? Stony Boy. Nej, Lost Boy. <laughs> <Lost> Boy, Förlåt. <laughs> jag får ni ta pausa med, med en annan låt så länge. Eftersom jag måste hitta den först. Ja. Den är inte så lätt att hitta. Det är ju ingen låt jag spelar dagligen. L o s t Tack. Vi kör en annan låt så länge så ska jag leta. Så lovar vi att den kommer. Yep. Innan ställningen är slut. Jippie! Så. Då kommer här, och vilken härlig dag med Ted Gärdestad, bara för det bara för en sån härlig dag idag eh, okay. Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken Wow, wow, wow vilken härlig dag, smög mig på till sjön för att få se dig bada naken Wow, wow, wow vilken härlig dag själva tänka på Men trodde du Att du var ensam i det blå Jag satt bakom Och såg på Jag vet att jag blev smått generad mm. Men jag tror att även du Var intresserad Såg du mig Såg du att du Y'all Då var vi tillbaka, Miljöpartiet som sänder. Um, och det här är Lina och vi har även Thomas och en speciell gäst Astrid i studion idag. Mm. Jag tänkte säga lite grann om var man hittar Miljöpartiet i Trelleborg. Om man vill veta mer om vad vi gör. Vi finns på hemsidan www.mp.se-trelleborg. Och sen så finns vi också på Föreningarnas hus i Trelleborg på Klarupsvägen 25. Där har vi en brevlåda och eh, har våra möten och så. Vi finns också på Facebook, Miljöpartiet, De Gröna Trelleborg. Och på Twitter finns vi också, så moderna är vi. Eh, MP Trelleborg heter vi där. Så vi hoppas att vi ses där. Eh, om vi inte ses, eller rättare sagt hörs, om två veckor på radio. Ja och så tänkte jag då berätta vad man kan ha den här biogasen till eller? för att eh, vi använder det ju själv också till eh, våra skolbussar där finns tre stycken biogasdrivna skolbussar i kommunen är det skolbussar Astrid? Ja. hur funkar det tycker du? bra är, ja. är de snabba? <laughs> jag vet inte. lagom snabba hoppas jag lagom snabba. När jag var liten så ville man vara skolbosbarn. Vill man? Ja, det var kul. Varför då? Ja, Jag vet inte. Det var Okej. lite speciellt. Det var bara vissa som fick åka skolbos. Men mm. brukar inte dina kompisar vilja åka med dig hem och åka skolbos med dig? De som inte får. Jag kan åkt hem. Till skolan? Ja, men till skolan. Nej, du får inte åka hem, hem igen. Nej. Ibland. Nej. Va? Wow. <laughs> Vad säger du Thomas? Vi har biogasbussar i kommunen, det är jättekul. Ja, och sen har vi ju biogas eller ja, gasdrivna personbilar som då blir biogasdrivna eftersom de tankas antagligen i Trelleborg eller i dess närhet. Och då ökar det här rätt så långsamt, men ändå det ökar. 2015 så såldes 774 stycken nya gasfordon i regionen det är en ökning med samma storleksordning som året tidigare. Den stora anledningen fortsätter att vara förmånsbilar, alltså firmabilar typ. Där rabatten på förmånsvärdet är förlängt till 2019. Antalet gasfordon av totalt antal nybilsförsäljningar uppgår till 1,6%. Och då är det 13% av alla miljöklassade fordon som såldes under året. Siffrorna kan jämföras då med de eh, övriga miljöbilstyperna där 0,7% av nybilsförsäljningen var elbilar. 2% var elhybridbilar. Och 1% var laddhybrider. Och eh, 0,3% promille var etanolbilar. Så de är, går lite grann ut för tydligen. Med. Och det här med 1% laddhybrider, det, det är de som jag jobbade med förra året kan man säga på Skandia Transport. I, i, i, ja, man får väl säga vad man jobbar. Det är ingen reklam. Det är vi, det är en, ingen reklam har du detta. Nej, nej. men vi har 85% av marknaden i Sverige så det, det finns inte så mycket att välja på. Nej, I Trelleborgs jobbar vi med att försöka ställa om de fordon vi har. Det är rätt många som jobbar, som har bilar. Det är ju färdtjänsten som kör och sen så är det hemtjänsten som kör. Och, ja, lite olika fordon som vi behöver på, i olika verksamheter. Så där jobbar vi för att ställa om till biogasbilar så långt det är möjligt. Så det är jätteviktigt. Och den här informationen om antalet bilar, den kommer från kommunförbundet i Skåne då. Ja, och jag tycker vi börjar ju närma oss slutet. Så jag tänker att vi ska försöka sammanfatta lite grann av det som vi har försökt säga idag. Och det handlar ju lite grann om hur man vad behovet är av biogas i Trelleborgs kommun. Vad vi gör för att försöka utveckla och... Ta vara på tången och de matrester som finns i kommunen och hur man kan använda jordbruket och våtmarker. Ja. Så på ett bra sätt. Men Astrid, innan tiden har runnit ut så har jag ju lovat dig någonting. Mm. Vad har jag lovat dig? En låt. Och kan inte du säga vilken låt det är och varför du tycker den är bra? Jag har valt Lost Boy och jag tycker den är bra. Och ja. You, yep. There was a time when I was alone Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said, Peter Pan, that's what they call me I promise that you'll never be lonely And ever since that day from neverland usually hanging out with peter pan and when we're bored we play in the woods always on the run from captain hook run run lost boy they say To lost boys like me And lost boys like me are free Neverland is home To lost boys like me And lost boys like me are free He sprinkled me in pixie dust And told me to believe Believe in him and believe in me Together we will fly away In a cloud of green to. Beautiful destiny, as we soared above the town that never loved me. I realized I finally had a family. Soon enough, we reached Neverland. Peacefully, my feet hit the sand and it. on the run from captain hook run run lost boy they say to me away from all of reality neverland is home to lost boys like me and lost boys like me Det var Astrids favoritlåt Lost Boy med Ruth B Eller en av dem i alla fall yeah. Ja, och då vill vi tacka för oss ikväll Ansvarig utgivare har varit Lina Bedin Hansson Och eh, om ni vill bli medlemmar så eh, om du är under 26 så är det gratis. Då ska du bara smsa till 72 456. Så ska man skriva GU-medlem. Nej, GU-medel. Följt av ditt personnummer och din e-post. Är du över 26 så kostar det 100 kronor per år. Och då ska man smsa till 72 456. Och så ska man skriva... MP med i. följt av ditt personnummer och din e-post. SMS:et kostar medlemsavgiften plus din vanliga kostnad för betala sms Välkommen till oss! Ja, då vill jag bara säga välkomna tillbaka om två veckor. Då kommer vi att intervjua fastighetschef Henrik Alkevall i Trelleborgs kommun som ska berätta om nya lillevång och Skegrets skola och hur gröna de kommer att bli. Både ute och inne. Så tack så mycket för idag. Och på återseende. Och återhörande. Ja det var det jag menade. <laughs> mm. Tack Astrid. Hej då. Tack själv. Camping är en sport, utav bekvämaste sorg, den har helt gått in i tidens andra. Liksom bäll man en gång, vi sagar i sång. Med att